Zintzelik erratian zaudete, geiz erretegia zaio informatiboan, eta gaurkoan bai, zuzenera gueltatzen gara, eta gaurkoan ere bai, ba, oste izanik, eta aztean bi, ian bitan behin, edo aldugunean gutxinez, ba, gurekin izaten ditugu, bazkekin lagunak eta telefonaren bestaldean, ba, natxan daukagu, kaso, arratxaldeon? Aupa, arratxaldeon! Zer moduz, gabiltza? Ondo, ondo, opo... ja gaudeta, disfrutatzen. Ja, oporre <risa> oporretan. Jogales, baina. Oporretan, ja? Bai, bai, oporretan. Ah, osando. Hem zemobida batzukin, baina 20-et eskolago kauta. Ba, Movida pilo baseren ikusten dut, dituzuela gauza pilo batu darako, tachosnak eta besteak eta... Bueno, bueno, guazen poliki-poliki, sebestela poliki, dena naztute zango dugu eta... Bueno, azkeneko aldean surekin itzikiten unean bituzema denbora pasaden, badirudi aurreko mendian zela... Eta, kasi, kasi Kasi, kasi, bai, eta badiru di Ez dakit aurrela kadoatzerak egiten ari garen zen nahi patzen genuen Nola autozkundeak izango ziren Nola autozkundean arriskua basegoen Badonostian ba, Udaletxe aldatu eskero Badonostian ere Ba, berriro ere esenketekin azteat horrela eta bueno, ba, gure plantxar guztioiek edo ilia, gaiztu guztioiek bete dira eta, eta bueno, alaketa hori eman da eta hor zaituztegu berriro ere es ba sinadura ezke eta pixka ba, ba zezenen aurkako ba, kampainak berriz ere ba, martxan jartzera ez da, pentsatzen dut Bai, igual azalduko de pixka bat guztiagun nikasi izan E, Bari urte batzu. Aga guzti odone lortzak, bere, oza, alkate zanen ilunbe eraikizonetik kasi zan. Eta, bueno, ba, berez erreferendun batean bat zan, nia ber, irun e, ilunbe eraikitzeko ez, baina etxon hitza bete eta etxan indiungo erreferendumikin, beraz, inpozautako proiektu bat izan zan nola erreferendu meiketzen, baino bai intzala baldeketa bat Gipuzkoa maian, eta galdeketa honek garbi utzi zuen Gipuzkoa arren euneko eruro gaita amabiak, ba, etzeuk erain ingo Eta gero baita zinadura bilketa bat intzan, bere garaien Plataforma Antitaurinok aurrean eramanda, eta bertan honen aurkaba mairumila zinadura lortu zien, eta mundu ezoko endaberro gaitan mar bat elkartek gutxi gora bera bau gelditzeko eskau zuen. Eta bueno, baita esan barra dago baulako proiektu batek e, kriston gaztoekonomikoa azkatzen dola, eta azkenen biru hori kure poltsiko tatik atatzen dela, eta kasu honetan bat donostiarrei arrei guztioneko gaitan mar milioi bat euro kostatu zaie. Mhm. <hieres> Eta, bueno, ba, onen aritik, ba, sortu zen donostiko plataforma antitaurinoa, eta, bueno, ba, ekintzaz berdinek intzien, manifestaldik, sinadura bilketa, iturrie gorriztintau zanen, mm -hmm. eta, bueno, ba, guztiau donosti, eh, donosti iri antitaurino eh, izendatzeko, ba, Barcelonak bere gara genin zon bezala. Mm -hmm. Eta, bueno, ba, urte batzuk onda plataformaa geldirik, baina, ba, inalkatetza berriz Ben du heroidanez, eroi danez, ba, e, ja hakin arazide, ba, konfirmadu, aste nagu zehaguetako zeztenak uelta bingo dila. Eta hor du norgabiltz bizkat plataforma martxan jarri nahien, eta, bueno, bitartxe horretan jarri deu zinadura bilketa bat, change.org plataforma, eta, bueno, ba, esan lehenengo bi egunetan e, irumila bosteun zinadura bostean, Lortu genitula, baino aste bukau aurretik ba, Amar mila zinadura eta iritxi barra da bukau beraz animau e, Konpartitu zuen ingurun Eta oi, bergu zina e, behintzetko puru horreta irizten gehan zinadura hauekin mm -hmm. e, Zinatzeko zare sozial eta gure zare sozial eta joezkio zeitu aurkituko bezute E, aukera txentxorkeako au, siñadura bilketa... Bai, seren bestela sartu eskeo txentxorreta, bueno, txange, txange.org, horretan sartu eskeo or, ba, siñadura gausaskotarako eskatzen dira, hor dan babiatumara, igual errexago da zuen facebookera edo zuekin segitera, bueno, eta vai, jareko bueno. dugu gure weforria maitare lectura vale, suzena eta... <laughs> Bai, da pixka batez, gutxinez, ba, zirudien ez, horregatik e, esaten nizuna zieran, eh? Ba, zirudien, aurrerak egin barrean atzerak egiten dugula, eta ba, zirudien, ba, ba, bi urte, du, ez dakizamati zandurien, zesenketik gara ba, pasondorendo nostian, ba, hoen ere berriro gueltatzen garela. Mm -hmm. Ba, bueno, lenoko bueno, behorda, ba, bueno, haber, haber, ba, dagoen gelditzerik, eta... Ba, nik uste baietz, gendea, berez, nik usteet, geroz da konzintzia gaia daula gai ba, honekin, eta jendea oso azal dauta dau, e, zelzenketa gueltatzea honekin, nik uste de, de oza, sea, indarra ba daula, oa inaber plataformaa lehenbailen martxan jartzen deun eta azten gehan ematen. Bale, mm -hmm. baxarraituko dugu albiztenekin ola ez, eren gaine izango da nik ustuta udarako goudarako ba, bat, eta ordan urrengo ezetan editzin goduanei buruz Beste ba, beste gai bat haipaten zen idala hitz egiteko zen, nordiziako zirkoa enorkako protesta, nordizi nere zirko hori badago, ala nola da, zer da, betiko zirko hauen lehen ere mendikanibitakoa italiarra hori edo, edo beste bada eh. Hau, parizko zirkoa da. Hau, parizkoa dira, elte dira. Baina, bueno, ba, dertagaldetxakun ginen, eta bueno, bazkenen enteago ginen, ba, zirko honek baita papagaiok usok eta zenbaitxak hurera biltzeituzte la behaien espektakulon barron, eta bueno, ba, gure desa erakusteko, eta erabatea, ba, jendeako enzintxeatzeko, eta olako... Eh, espektakulo eta junez juteko, ba, estelenen protesta bat antolaguen un, hor, hor dizin, San Bartolome plazan, eta bueno, ba gustora, porque hogei bat lagun bildu ginen, bertako komunikabidea zen, eta, bueno, ba, bat duzan, hitza, eta bon, ba, gehen bat uzien gura zo braien unbez ekin, eta aitona monak, eta gizan ni oso guztora gaitu nintzen omen jarreraki. Zago, gelduk baina azkotko alrexago gulertan zuten e, zegarrantzite duken zirkoa ez jutea e, e, apoieik ez animalik ega zituzten zirkoai, eta garbi usteko animalik ez darera gure dibertseako. Eta, bueno, bak, jakin da, humek bielagure urrengo generazio, ba, ikusita pizkarat, zejarrera edut ziztuten guane onda, eta nik berainekin izaten unen da, ola, ba, oso sensazioa onakin. Mm -hmm. Beraz, jarraizten duzu epotestea irtan zirkoen aurka. Eta beste, beste gaiba eta ipatezen dira nada, talenago gotik ere honeta egin izan dugu da bloga, ez da, hor badago argiakoa, txoria, txoria nintzen hori begiratzen, egiten hori bitartean te ikusten du, ba bueno, nahiko maiz, ez, aztean behin edorla Baila, bai, bai, bai, badago, bai, ja, buruz, eta e. bueno, beste, beste gauz espezismoari buruz, eta sesenketa ena, bain, txegu, mm. bertan haipatu dugun hori buruz baitare, badago rartikulo bat, denak euskeraz nola ez, argian dagoelako, eta eta aipatzen zenun baitare, e, bauri, Bloch, Blockberry, da que Blocko netasaritzaren a la vez de Blockberry bat ere badagoen especie submarina no, inguruan. Eh, bai, hola, la esto con putako este chinavate, estaba el otro de este blog, especie submarina oro de Itendana. Ah, vale, no la, no euro. Ah, espec. Vale, Jorge, haciendo una es, especismo 1 euro. No blocks. No blocks en dao. Ajá. Eta, bueno, baonek, E, Aztero ezakit, baina nahiko maiz baita zidea pusteatzen eta da bizka blog bat bere ingurun, ba, bizidu nahi ingurun igazten du, bere egunerok esperientziak, bere sentimendu, eta denak ba, e, animalekin ditun errelaziokin lortuta, eta azkenen ba nola, Baita influitzein dion espezismo horrek ez berin guren ikusten dona eta, eta oso bloginte desgarri da. <risa> eta bai. gero dauke beste bat, eh, baita aztekin txako ostekide batek zabaldu dona. Baina bueno, diplo bazdo ez bat era, baina baina laizte zabalduko dola. Eta bain goz bakarrik indo instagrameko kontu bat eta bertan nahi igotzen ba Bera errezetak, eh, vegana izan da ze jaten doan, zer produktu erabiltzen ditun, da hola. Eta, bueno, hablo gaizango da, bai dena errezetai buruz eta euskeraz. Jaja, ez du lortzen irikitzea, despesismoa une oroa irikitzen den, nahi nuen imen ikusi, maia ditude da, kesematorria alde irikia, ketabak esu segertatzen den hoietan, beti. Ba, esa, esantzazo berriro elbidea, bai? El vídeo es aquí txetsaten, o sea, jarri dute species une oro... euro. Ta a ver. Bueno, blogs, orjo la conservaitaango de Años daki tio. Ah, orketoño. Baño hoy, o sea, pues bakoita beti el carbanacho en de usar esos celatit, mira super tan beta ha hecho Aja, oso, da. bueno, ez du nahi, horrein gure ordena gaiba, esan du ditugun horriekin ibikian nahikoa daukala, así beste gaiekin jarraitzen dugu. Toka, bueno, lehenari ginen donostiari buruz buruzitze egiten, ez? eta donostian gainera, ba, zesenketak esbadaudeo beto, ospatzeko, eta zesenketa balimao protesta egiteko ere lekue gukia izango duzu ez, etxosna tokatu zaizue, beste best urte batez, ez, donostian? Ba, bai, oso poste gare apuntau la norte un tant causa i gu eta gutako kristonagunkera da udantzeko edukitzea podi veganismo ez aba jarraitzeko jarraitze uh -huh. Beraz aurten oreretan eta eta donostia nere bai cucines no. es hasta mm. que tas moge algo d'ocasión este le bai orillas akit <risa> etor tengos dia bai va ah, vale on don don don a ipartu destula Uztalko zitzaiten jendean imatza bertako herri batzkaria ustaiako goita baten ningo da nortza mm -hmm. e, ordubitan, horretako herrien parantzan eta, bueno, ba, ezan, ba, bertan menu veganoa ongo da laukeran eta, ber, lehenengo platea barazki pastela edo espinaka kroketak, lasaina eta bukatzeko limoiezko sorbetea eta, mm -hmm. <laughs> markezun menue, eta, bueno, ba, hoi animazeko, guzti udala dala ama euro en truke eta, bueno, gogoratu, geruz da menugeiago egon, guztigo ba, hongo diela animalei jatorriako, eta, min guztigo erangin godeula modu Eta, bueno, bastun errez erbai nahi badezute, bajarri gurekin kontaktun, info arroba askekinza barra liberakzion Ba, eta bestela erriko jendeak ere badaki, erriko eragilen artean, ba, edo dela hor zarrera kede salgaita, ba, oiko lekuetan aire, ere. Horketu dute, aire, eh, un bloga, eh. Arremanik, ba. E, Horketu dute, eh, bloga, eh. Espezismoa, karo, dena ekarrekin idatzi, behar da, espezismoa uneoro.nobloz.org. Eta hor, horra hor, gertzen data, bueno, argazki. Aire, Argazki morduska, eta bai, askenean sartu da. Oz, ondo, eta bueno, bosturte egiten dituzu ez, ez da, eh, askikintzakoak, eh, ospatu, ospatu barko duzu ebait, eta, ez dakitxoznetan, edo txornak bukatzean, eta lana bukatzen ospatu barko <gurra> zuen edo bietan, edo ez dakiz, azmori badukazue, e, ospatzeeko, dozer beberes egiteko, edo... Ez ez ego, ez erpentsa, ospatzeko, lan ez lepo gabil, eta ez ego, ez, ez da, gure artean ospa, Baina, bueno, bosturte egitea, bada, ya... Bada, eh? Bai, bai. Bada, bada. Ta gainera, nik ustuen du, tes, oain dela bosturtea, sezinetenea, ma bueno, a cuadrilla choba sezinetela, baina, gerota, gerota jende gehiago urbetzen dela, eta gerota eremu, gero eta gauza gehiago egiten dituzuela, eta? Bai, hmm. azke, kinta, zimila eta margarren urteko apirillen sortuzan, eta geien bat behar batetik, eh bueno, va ba, bateko eteko gausuten lagun talde bat eh juntautsan vagarai ba, bateko animalien eskuide filosofia utilitarista piskat bastertsa hola va ba, este berri da hartutelako tabla eta bueno, halenengo urten Donosti, ba, oso ekin txantzut etxukin bat zuge, larun aurka komoda estilea, lehenengo mm -hmm. azten aguziko txezna izan zen baita, eh, experimentazten harkoko performantzea, veganismoaren eguneko bazkarierriko jaz, sekalda horitzarroganeko kastaroa, eta, bueno, eta, bueno, barruze bat. Mm -hmm. Eta, baina, baurtu urreta erako txezuten nola gogotxe eta indarrezaren, eta, bueno, gero... Bide berdainetik jarraitu zuten beste urtetan, eta bi milata amabin jende dezentek talde hau txizontz, zaur du nerren napizkajetxin zan, baina bi milata mair bako bagozak aldatzen juntzien, eta bueno, jende gazteagoa azartzen jungenen, eta taldea berriz, narberritu zan. Eta, bueno, ba, hola, zapen horretatik, gaurregungo, ba, eskekintza horiztontala, asamblea dira, antieztesista, bolizionista, eta... <risa> gaur daun, gaur daun hor. Eta, hola, ba, bost, urte. Oso, ondo, ba, bueno, a ber, a ber jarraitzen duzuen, beste... Bueno, la GPT beti da, se ez, beti esaten da lako taldeak ere hoberen esaten dela desagertza horrek que son lukez, coluques hori dagoena, es animalien eskubideak eta guzti hori, ba bueno, ja bere se respeta tu colia bueno, hori hori gertatzeko urte asko beharko direla, orduan ba urte askotarako lana badau kasuela, baina bueno. Ba jarrai tu gogoarekin eta Eta... Eta... Arinen zen irakurtzen, zeren azkeneko gozan bidali dinasuna itzegiteko gaur da, zuetako kide bat, prest dagoela, ba... Bueno, ez dakiteza, orkitutako animalia, edo gatzuri daudenak, edo jasotzeko, eta gero santutekitaren amateko, eta, bueno, kontatu pixka bat. Bai ba, hoxe, zukezan ez unhoxe da. Hai, da. <laughs> ba, ez da, hoxe, azkenen, ba... Nor animali la animalimata arkitzen baldin bado, ba, mendin ardin bat, ba, karrik ez dautena identifikazioz, edo gaix horik daula eta bera, kinezak itera zerrin, egon, espezia, helzein dala ere, ba, gukin kontaktun jartzeko, zati augutako bat prestazaldu da olako kasu kera mateko, eta, bueno, abeak aztertuko do pixkatzen nan kasu eta zerrin daiken, eta Horren arabera, ba, txantutegi bat bilau, edo hemen ingurun etxen bat berbaiteka adoptatzeko. Mm -hmm. Ba, oso ondo, ba, hori ez, hori alako bat topatu eskeo edo, ba, ba, ba, zuekin, ba, ba Facebooken, ba, edo Twitterren edo oiko elbidetan, ba, zoekinen arremanetan jarrita. Eta horla bilatzen duguleko bat eta proposar. Ba, oso, ondo, natz. bai, ba, ba, ba, ba, ja, leizte dia, ekenan, ja, ba, gaude, gukerezdak izen ba, zailo dugu, baino, ez perdu dut beste bat gutxinez edo horrela, emendikan, hama bostegunetatara edo, biastetara edo, egitea, horrela ja gutxinez, ja, komendatzen digu uzemoros dihuen, sinaduren bilketa, uz esenketen aurka, Eta pixka baita bat xotan gauza kogauza nola odenta Bueno, imagina tu te mendika nor durabas diren besta in bat albiztere bai Zu, uh -huh. kanporaz oaz, edo hemen zaude, zurekin kontatu desakegu, azte pare batean, edo... Bae, ba, enik uste bai, ez eta uketo ainko zola planik. Ba, guk ere gure artean itzein bar dugu, ber noiz bukatzen ditugun informatibo hau beti, jai izten denean gara, jau jazten gera, oa, pixka, ba, ba egun bat, ba, ibezzea, ez da, euskal, hori ditzen garen, baina, bueno, niko uste dut, azte bateo bihazte gehiago aguantatuko dugula, beraz. Egon gobera, berdo, vale, azken egozagurako. Ba, leba, bami esker g